«Це зрозуміло?» – запитала Муся в Олексія. Той ствердно кивнув. Муся кивнула княжні, і та повела далі. «Так, я заходила до нього ввечері, вимагала лише одного, аби він узаконив сина. Сумі розумієте, моє становище в світі зобов'язує. Він... він... Княжна схлипнула, знову прикрила обличчя руками і здушено вигукнула. Він висловив сумнів щодо свого батьківства. Негідник. Її прекрасні очі гнівно зблиснули. Тоді я кинула перстень йому в обличчя і пішла геть. Але я не вбивала. Вона розридалася, повторюючи. Це так, так принизливо, так жахливо, я цього не витримаю. Муся співчутливо захитала головою, ледь не кидаючись обіймати нещасно. Олексій звів очі до стелі. О, загадкова жіноча душа! Ще пару годин тому одна запроторила іншу під цей сумнівний арешт а нині готова кинутися їй на груди. «Можливо, я чогось не розумію», – подумав Олексій. І вирішив не втручатися в сентиментальну сцену, а терпляче чекав, доки на лаві підсудних опиниться наступна учасниця подій – служниця княжни Ольга. Люди швидко забувають про погане – Тим паче, що нещасний потопельник-ювелір нічим не встиг відзначитись серед світського товариства. Капітан, стоячи на своєму місці, на узвіщі капітанського мостика, із задоволенням спостерігав, як після обіду на палубі знову встановлюється мир і злагода. Цього разу гості, утворивши коло, розважалися гроїв крокодила. До середини виштовхали купця кривошапка, він надимав щоки, зображуючи загадане слово, яке треба було розгадати. Паровоз. вигукнула дружина князя. Купець захитав головою, мовляв, не вгадали. Прекрасна Ванда і юна донька промисловця одноголосно закричали Жаба? Знову ні. Кор голосів хвацьки підхопив гру – бегемот, слон, снігова баба, сміх, оплески, веселий святковий гвалт. Купець хитав головою і ще кумедніше пендючився, присідаючи і роздуваючи черево. «Це теж знімати?» – нудним голосом запитав оператор у режисера, пихкаючи своєю цигаркою в чисте блакитне небо. Той, захоплений грою, кивнув, додаючи до загального лементу і свій голос. «Броденосець потьомкін!» І в захваті від співзвуччя слів шипнув оператору. До речі, непогана назва для фільми. «Самовар!» – нарешті вигукнув втративши терпець і акторські можливості купець. Усі заплескали в долоні, зарухались, виштовхуючи вколо нового крокодила. Гра продовжилась. Власне, як і допит у кают-кампанії. «Святий істинний хрест», – казала в той час Ольга, з острахом позираючи в бік перегородки, де Лизавета Павлівна відпоювала водою зумлілу княжну. «Я ні в чому не винна, присягаюся, панове Добродій. Він сам прийшов?» «Хто?» – не зрозумів крапка. «Вільгельм фон Айзен», – пояснила Муся, ледь стримуючись, аби не додати тупаве головешка. Але стрималась. «День з пані, два зі мною», – продовжувала схлипуючи, Ольга. «Я йому, мовляв, що ж ви це...» Ваше світлости робите, що я пані скажу, а він, мовляв, та ти гарніша за будь-яку пані. Розпусник гроші обіцяв, великі гроші, мовляв, сама заживеш як пані.